Elkarrera gina, seigarren unitatea, atarian, gurasoekin hizketan bat. Aita, ama, gauza importante bat esan behar dizuet. Ara, zer daba gauza importante hori? andregaia duzula esan behar aldigu zo. Favorez, badakizue eh, herriko festak dato zela Bai, datorren estean. Eta gu, kuadrilan... Ondo pasatzera atera nahi genuke? Ja, Horretarako ez dut kazu baimena eskatu beharrik. Horretarako ez, baina guk eh, aurten gau pasa egin nahi genuen. Gau pasa? Inola zerez.